Qawdhu billahi min ashshaytan rajeem Bismillah arrahman arrahim Alhamdulillahi rabbil alameen A usalli wa usallim ala ashrafi al-khalqi wal-mursalina nabiyyina muhammadin ala alihi wa sahabatihi ajma'in thumma amma ba'd Falandarimata absaluta lafdaata absaluta itakonilvetam allahu jalla wa'ala parshandaita allahu tabaraka wa ta'ala la musheera ati tjofshin bimathmira zotriyuna pengamerva Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi shokët e ti besë ne këmbi faminët e ti të, të, të ndarshme dhe mi gjithët e dhesët e ndjekër rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e gjikimit Vajzdojna me lejënë Allahu Gjelle wa Ala në spjegimin e librës në bi akiden dhe besimin ehli sunnetit në përgjithsi Gjithë shka e cila obligohet muslimoni bebesuën dhe Allahu të barëkja wa ta ala dhe që ka duhet me besu e për ditën e gjikimit, dhe që ka duhet me besu për ata se qka e përretek Allahu të barekja vë të ara, e ka shënue në më njërë të përgjithshme Hoxha Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi, Allah shiroft. më shiroft. Në më thamë, në këtë liber, Hoxha ka përmledhë gjithshka e cila duhet me qenë besim, me bindje, pale kundje, asë më dyshje, se kjo është për e rrugës së asaj dhe të cilën kanë ecë sahabët e pingamerit sallallahu aleyhi wa sallem në filim të ligeratës e par përmendëm dhe qka shkurt për biografi në Hoqës gjëtsisht përmendëm vetëm se kur ka linë dhe kur ka vdek dhe ka qenë i njohur për dije dhe ka jetu e 35 vite Hoqja ka fillu e në livrën e tina me falenderim dhe Allahu Gjellewala dhe fillim me emrën e tina, subhanahu wa t'ala. Vlen me cek, e cekat dhe një gjëratën e kalume, se livratët së në ka shënu hoxha, fillimisht e ka shënu poezi. E ka shënu poezi në 270 vargje, ku e ka përmledh besimin e elisonetit kristalë pasaj kërja ka dhëru e talebeve dhe në zonë sa dhe në mësu përmenç ataj ka në mësu përmenç mi pos kam pas mundësi mi kuptu kretë sendet të sa ti ka përmenë të hoxha dhe si do mos argumentet për shdo send që duhet me besu e listonet andaj ka në kërku prej hoxhës që banë një shpegim ma të gjanë që ta kuptojnë asa ma mirë akidën e listonetet dhe hoxha ka mor këtë poezi dhe ka shpegue në tri vëllime Allahu e më shiroft andaj fot au tari e kena për çëllim poezijën ku thonë na fot autori e kena për çëllim poezijën ndërsa kurtojna në shpjegim gjithashtu e kena për çëllim autorin apo e kena për çëllim shpjegimin e poezjisë thot autori në fillim të poezjisë e bëu bismillah mustaina radin bihi mudabbira muina thot filloi me emrin e Allahut duke kërkuar ndihmën prej tij na Rabim bihi jam i knaçt me ata Se aj i menajon dhe i drejton punët e mija Dhe prej aj është, dhe aj është i cili prej ti kërkohet ndihma Tho të hoqë janë vazhdim Ebedeu filoj në të gjitha lëvizjet e mija Në të gjitha qëtësit e mija Në të gjitha fjalët e mija Në të gjitha veprat e mija Gjithë shka që ka po të boje me muë Bismillah me emrën e Allahu të bareke vëtë ala Bismillah ka nërë shumë hadithe që gjdo pun e që nuk fujdon me bismillah ajo pun është ebëtar akta e kështumerar e pa përreqeqme dhe e pa begatume mirë për po hoqa dhe shumë në gjallartë të tjerë thonjë sa i përket transmitimit nga honë e për nga merit ale i salatu vë sëram hadithi nuk është i sakt pra është i dobot mirë për po kuptimin e ka të sakt Sepse çdo sande e cila nuk fillon me emrin e Allahut te bareke u teala ajo nuk ka berrecet dhe ashi ka begatinat veper andaj bismillah mutabarrikan me emrin e Allahu xhellahu ala duke kërkuar berrecetin prej Allahu xhellahu ala musta'ina bihi kërko in digman prithina duke zbatuar thot qalen Allahu xhellahu ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kadout me cin fillimi çdo besimtarit prej fillimit të ditës së tij deri në mbarim duhet të thënë bismillahi edhe estainu billah filloj me emrin e Allahut xhallahu ala dhe kërkoj ndihmën për Allahut te bareke u teala kjo nëse ai dëshiron më u dhon bereqeti dhe ndihma dhe suksesi në çdo vepër të cilën ai e punon pa më parashish ajo është vepra e ahiretit e cila është kulmi i veprave ndoshta edhe apo qofte dhe vepër e dënjohës e cila nuk është me vler të madhe, mirë po është punë dhe që na i vepranë, duhet me fillu me emën e Allahu të bareke u e të ale dhe me kërkun dim prej tina dhe pastaj ka prue hadithin e pengamerit sallallahu alaihi sallem kuri ka thonë gjallit e agjës e tina abdullaj ibn i abasit radhiallahu anhuma idha se elte fes elilla kur të kërkosh kërko prej Allahut kërkërkojsh, kërko prej Allahu të bareke vë të alë, uaj dhe sta'inte të sta'in bëlla. Dhe i ka thonë më nga Ameri sallallahu sallam, kërkërkoj ndim, pridikujna, kërko prej Allahu të bareke vë të alë. Prodë, kërkesa, ndihma, bështetja, të gjitha duhet me qenë të Allahu të bareke vë të alë, sepse vetëm a i ka qështjet në dorën e tina, pasaj thotë, dhe kjo adith përëshin jo vetëm ibn Abbasin, përëshin gjdo njeri të umetit të, të pengamerit, sallallahu aleyhi wasallem. Pas ta i thot, përmledhja e fjalëve të djetarve, mbi kuptimin e bismillahit. Djetartë, kur fillojnë i dhe të të tëre, e kanë zakonë gjanë e gatë me folë për bismillahin. Bismillahirrahmanirrahim dhe e shpegojnë gjanë e gatë. Ho gjathot, neve dhe da përmledhme, Doa problem me synimin. E kam për qëllim se nuk do të zgjidhim në aspektin jo-esor, në aspektin metaforik se si kuptohet Bismillah e çdo herë. Mirboneve po na intereson ajo çka besimtarit duhet me ditë se çka kuptohet për fjalën Bismillah. Thotë dietort kanë përmend se fjala Bismillah është për shkak se fjala Allah është emri më i lart i cili ekziston. Emri më i ndërruar i cili egziston në egzistencë. Pasaj thot, kam polemizu djetartë se emri Allah prej ka është marrë. Allah. Ka është marrë fjalla Allah. Thot, kanë shku një grupë e djetarve se fjalla Allah fjalla Allah është emr i përveqëm i Allahu Gjellu Wa Ala. Pra nuk ka prejardhje. Nuk ka prejardhje. Allah është emr i përveqëm i Allahu të barek e vëtëala, dhe nuk është nëzjartë, për dikun, pro nuk ka rojë gjufësore, po është emër Allah, i cilin nuk ka prejardhe në gjuhën arabe, dhe janë argumentu e thotë, me ata se, gjitha emrat i përkacohen Allahot, por që mu në thojna, e rrahman është emër i Allahu, e rrahim është emër i Allahu të barek e vëtëala, gafurë, Oshtemi Allahu Xhelalu ala dhe nuk thonë na Ghafur, nuk thonë na Allah është emri Ghafurit. E këso më rad, nuk thonë na Allah është emri Rahmanit, po e kundërta. Dhe kjo është ajo që kanë argumentuar se ke emrin është i përvetshëm dhe nuk ka prejardhje dhe disa prej dietarëve thotë kanë shku ndë mendimin se Allah ka prejardhje. Dhe kjo nuk kontradiktohet sa është emri i përvetshëm nuk kanë të diktohet me ata se është edhe më përjordje po edhe është emri përveçom i Allahut te bareke u teala dhe kanë thënë se emri i Allah e ka përjordjen prej fjalës ila e kemë marrë në një dersë të veçantë se fjala la ilahe illa allah përfshin ilah allah që do të thonë i adhuruari el nihaya lahu ilahatan wa uluhiyatan wa ilahiyatan i adhuruari aty i cili emeriton adhurimin. A ti cili emeriton adhurimin dhe janë gumentu me fjallën Allahu gjellewala ve hu Allahu fi sëmavati ve fil ardhë. Dhe është Allahu në të qiaj dhe në tokë. Dhe fjallën të jetër të Allahu gjellewala ve hua lëdhi fi sëmahi ilahun ve fil ardhë ilahë. Dhe në tokë ilahë. Pra Allahu gjellewala e ka prua të njëtin ajetë, në një ajetë e ka përmend Allahu, Allahu, në të jetërn ajetë ka than ilahi, ilahi kjo është ajet që argumentan se fjala Allah është e martë për e fjales ilah e cila kuptohet i adhuruari i cili meritan adhurimin absolut Allahu Gjelle Gjelle wa Ala si do qoftë polemika me zhjetarve nuk është shumë e madhe dhe kjo nuk prindë një pun sepse gjithë dhjetarët janë bajtue se Allahu Tebareke dhe Teala nuk është shumë e madhe është a i cili meriton adhurimin dhe gjith kujt i cili ti drejtojt adhurim pre krejesave, ajo është batil edhe nëse personi e adhuron ajo nuk i pranohet të kallahu të bareke vëtë halë dhe ajo është e azgjësume pasaj arrahmani, arrahim arrahmani, arrahim me bajtimin e gjithë djetarve me bajtimin e gjithë djetarve janë emrat matë mëdoj pas Allahut pas emrit Allah vjen emri rrahman ande Allahu xhallahu xallahu ka than qul ud'u Allahu aw udh-rahman thuay thirna Allah apo thirna Rahman qandand jetar argumenton se Rahman është emri më i madh pas fjalës Allah dhe emrit Allah Rahman thuaj është cilësia Allahu xhallahu xallahu e pandor Rahman është cilësia Allahu xhallahu xallahu e pandor nga e cila cilësi mshirohen muslimant dhe jo muslimant. Për të cilës silsi jeton çdo send. Për kësaj cilësie që Allahu xhalla wala sh-Rahman. Praoj për cilësive të tij të Pandora. Çka e kenë për qëllim me cilësitë të tij të Pandora? Allahu xhalla wala ka cilësitë të tij të Pandora dhe ka cilësitë e tij veprore. Veprorë, të cilat i ban kur doje dhe nuk i ban kur ndoje. Ndërsa Allahu xhalla wala ka qenë pa fillim rrahman dhe është pa fund rrahman. Andoj me emrin e ti rrahman i jeton gjithë shka që eksiston në tokë dhe në qia. Subhanahu. Oate ala, nërsa fjalla, rrahim është prej cilsive të tina veprore. Ndo njëherë e më shiron di kanë, ndo njëherë nuk e më shiron. Kanë e do Allah u te bare ke oate ala e më shiron dhe kanë nuk do ë eh, nuk e mëshiron andaj Allahu te bareke ותאלה קברמן וקאנא בלמומין רחימא Allahu ndaj besimtarve është Rahim dhe s'ka thon Rahman. וקאנא בלמומין רחימא انه בהם ראופ רחיים Allahu ndaj besimtarve është i but dhe i mëshirshëm. Dhe s'ka thon Rahman, po ka thon Rahim. Ka, ka thon hoğa argumenton kjo se Allahu xhallawala kur i ka thënë meshirë ndaj besimtarëve ka thën Rahim dhe ska than Rahman se sepse fjala e Ti Rahman, emri Ti Rahman, cilësia Ti Rahman, o shpreh të cilit jeton gjithçka, naçka morn na afrim dhe çka jetojna, edhe kafili që çka jeton, edhe mosbesimtari i cili i gzon të mirat Allahu xhallala, kjo nuk do mëdhas ai është i mëshirum, po për shkak se Allahu xhallala është i mëshirshëm dhe cilësia e Ti absolute është mëshira, ai jeton. Dhe i gzon të mirat Allahu te bare kewatala, ndërsa ndaj besimtarve është Er-Rahim. Andaj hojaka vdalin mes Rahmanit dhe Rahimit. Dhe këtë kur ti thuajshtë Bismillahir Rahmanir Rahim, hojaka po rçellim se dietarët ne kanë sqeguar në këtë formë çina mi ndje këtë. Se këto nuk janë shprehe të cilat thuhen, e lexohen, e shkritohen, ndërsa në gjurmë në në shpirtin e tyre nuk lën kuin farxumë. Nëse është këtu njëri atar nuk është që e ka gjetur rrugën e drejtë. Kur thuajs Bismillah i të thonë fjalët e mëdha, i të thonë fjalët e lartë, i të thonë emrin më lart të lartë Allahu te barekehu teala. Pastaj do të hoxha u qile huwa al-ismu al-a'zam. Dhe është thënë se emri i Allahut është emri më lart i lartë i Allahut xhela ala. E ka për qëllim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, kush e lut Allahun me emrin e tij më të madh, Allahu i përgjigjet patjetër. I përgjigjet patjetër. Edysa deri tani kanë thënë është emri i Allahut Allah. Kushtot, ja Allah, Allahumme E kështu me radh, o zotë jem, Allahu jem Allahu gjellali përgjithër Pa tjetër, pa tjetër kam oju përgjithë Andaj, o gjellar t'i kanë spiku këto mesele Që njeri ju me ditë se Allahu të bare, kjo vëtë ala Ka prej cilësive të tina të larta të pafunta Pas e ka thanë, radin bihi Jam i knaçt me ta Qëka dhe me thanë, radin bihi Ejbillahi Azza wa Jal Jam iknas me Allahun Mudebbiran Në drejtimin Dhe menajimin Dhe kontrolimin që më banë mua Allahu Në të gjitha qështet e mija Në të gjitha qështet e mija Pse? Këthana Allahu Jalë wa Aala Allahu lëzhi khalqa sëbëa semawat Wa minë lërdi mithlehun Jëtënezzalu lëmru bëjnë hun Allahu është të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe në mëstërë prej tokës që ka këriwa Allahu Jalla wa ala cëktimi Allahu Jalla wa ala përfëshin që ka wa mëstërë këjtë komplet lë ta'alamu anë Allahë ala kulli shëjn qadir që ta dhene së Allahu Jalla wa ala ka fëqipër qëdësënd wa anë Allahë qëtë ehaqa bi kulli shëjn ilme dhe së Allahu Jalla wa ala ka përfëshin qëdësënd më dhijënë atina nënga këjët bazuar në këtë ajët Hoqja thot, e në radhim bihi Unë jam i klasë me Allahu në gjellë Ndë gjitha qështjet Njeri ju, du të me kuptue Se Allahu te bare kjo e te ala është a i cili ka të gjësën në dorën e tina Ka të gjësën në dorën e tina Ska mund të i dikush me dal Nga kaderi Allahu në gjellë Dhe kjo ja dhe freskon Njeri ju së provat Kure din se ska mund të i mikë Allahu në gjellë vë ala E shka du të me fa, radhim bihi Knaqu me Allahu në gjellë vë ala Sa e den mas mirti, se çka më e mirë për ti e çka më e keq e për ti. Edhe pse fare për, për jashtë ndonjëherë nervës provat na doqon se është e keqe, mirë po në vërcë dhe tina ka të mira. Siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe Ibn Qayimi, ka thënë vallahi, shpeshherë njerëzit ju duket provave për jashtë e keqe. Kur nxjerrë Turcia thonë elhamdullilah që ndodhi e nuk ndodhi ndrişe, ç'i çdojta one. Mirë po njerëzit janë تيشكر الله جل وعلا وخلق الانسان من عجل نريوش كريو برشبيس زبان صبر نوك دورون انداي دوات موكنون اكن اس نريو ما الله تبارك وتعالى نتجيت ا تششيا التي الله جل وعلا يتكن معينا دا هو ا ائلي يندهم ربي الله جل وعلا يندهم robin e të gjitha qështet e tina andaj prej traditës e pengamerit sallallahu aleyhi sallem ka cimë përshëritja e shprejes la hawle ve la kuvete illa billa nuk ka fuqi dhe as le vizje palejnë Allahu Gjelle ve Allah kjo ndihmon njerion në qështet e tina në çështje të veprat e Tina. Duhet të me ditë njeriu se s'ka mundësi me lavis pa i dhënë leje Allahu xhalla uala. Andaj Allahu te barake u taala e ka çortu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dit dhe i drejtëve kur i kanë ardha sa jehud dhe i kanë thënë çka do u për këtë filan meselen? Ka thënë se u xhbiron gadan, ka thonë kam u tregu nesër. Dhe s'ka thonë inshallah. Dhe Allahu te barake u taala gjashtë muaj nuk e ka kallzu për xhijën. Pas gjashtë muajve, do të thonë këtë periudhën gjashtë muajorçe pejgambër më shmorzit. Shumë më shmorzit. Subha wa jalla Allah subhanahu wa taala. Ne ka paosë diçka ka efekt derisa ka thvit Allahu subhanahu wa taala wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Muzgaba më than se kam e bën i punë nesër, postos se don Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sa më kur nuk ka thën diçka, po ja ashtu prap insha Allah. Insha Allah anaya de Yajuj dhe Majujt provojn Dhe or votën me dal, për asaj ku i ka mbill, dhe ka dhullkarneni s'kan mundim e dal. Dhe Allahu xhallahu ja alajban me haruë fjalën inshallah. Çat ditë që me kaderin Allahu xhallahu alajla. Ata thojnë inshallah kena me çel, edhe e çelin. E çelin vrimën dhe dalin jashtë dhe bëjnë për asaj çka është një orë në në për hadithe. Andaj fjala inshallah ka rol të madh të madhë në jetën e besimtarit sepse si aqelë shumë prej suksesit dhe letësimeve në jetën e ti në ndajt besimtari nuk duhet me haruket fjallë të Allahu të barëke vëtëala pas të ka than që ka ardhë në homdin dhe shukrin Allahu të barëke vëtëala pojëzija vazdon velhamdulillahi kema hedana ila sebilil haqqi veçtebana thët hoqa falenderimi të konë Allahu gjellewala i ti në ka udhëzue në rrugën e të vërtet dhe në kazgjeth. Kjo është fraza dhe vargu i dit i poezijës. Pra thot, e kulu, elhamdulillah. Them, elhamdulillah. Sigur ka thonë Allahu gjellewar në libër në tina, elhamdulillahi, rabbil alemin. Dhe e ka urdruhe të nga mejdin sallallahu sallam dhe gjithë njerëzit me thonë, e kuli elhamdulillah. Dhe thuaj, elhamdulillah. Tash, e ka pru polemikën se të Tila është dalimi mes handit dhe shukrit. Ako dalim kur thot njeri ju elhamdu lilla dhe shukru lilla. Apo elhamdu lilla dhe e shkuru Allah dhe i falenderaj Allah unë gjellavala. Në gjuhën Shqipe, s'ka dalim. Kjo e njohur. S'ka dalim. Shukr, hand në fjallore kje, falenderaj. Mirë po në gjuhën Arabet jetarë kanë bo dalimit disa prej djetarëve kanë thonë s'ka dalim mes handit dhe shukrit s'ka dalim e se thonë njeri ju elhamdulillah po thot e shukrulillah dhe prej kësa jështë që ka thonë Ebu Gjafar e Tabari njëni prej komentatorve të mëdoj të tefsidit dhe shumitës e djetarëve kanë thonë se ka thon, dalim ka dalim mes handit edhe shukrit cilë e është dalimi ka thonë i bëntejmje allo e më shirof handi Kur thot njeri, alhamdulillah, e falenderon Allahu në gjellë o'ala për cilsit e tina, për veprat e tina, për madhrijën e tina, ndërsa shukri është i veçanë vetëm për të mirat që ti ka dhanë Allahu në gjellë o'ala. Kjo është dalimi, e njëre për sëriti. Allahu në gjellë o'ala ka prej sifateve, dhe cilsive, dhe emrave, dhe veprave të mdoja, të larta, të cilat falenderohet për ata. Dhe është veti falenderun për ato Dhe kur thonjë e robë Alhamdulillah Pa ma për asish a kondë një begati Apo jo E falenderan Allahu në gjellewala Për vej praf dhe cilësit e mbëja të tina Nërsa kur thot e shkuru lillah Apo e shukuru lillah Kjo argumenton saj për falenderan Allahu në gjellewala Për të mirë të satja ka dhan Allahu të bareke Wa taala Dhe janë argumentue me fjallë të Allahu gjellewala Ku ka dhan Allahu të bareke Wa taala Elhamdulillahi Rabbil Alemin Falenderimi taqon Allahut Tabareke wa Teala ta Për çka vetëm së është Zotë i botraje Elhamdulillah Andaj hadith ka thonë bë nga mejri sallallahu aleyhi wasallam La uxsi thana en alejk Inne kekema athnej taala nefsik Ka thonë, o Zotë, unë nuk mujme të falenderu ti je që është që është ti e meriton Po ti je e që është tu si kur ti që është e njeve të vetë në tanë tu ka dobi të mloja tu ka dobi të mloja prej dobive ma madhështore që ka thani bënë kaimi se mendja e jo në dokt së mundët me uxhit në madhërinë Allahu Gjellu Ale së mundët me uxhit prej dobive të kësojna që mendja së mundët me uxhit në madhërinë Allahu Gjellu Ale është se ata që a e ka përmend Allahu në librën e tina s'ka nevoj nga me uxhit dhe me hulumtue si dhe në qëfar forme dhe fat foto dhe qëfar modeli e kështë me rath pëse se, se e është Allahu gjëllu ala regullat, ligjet me të cilat funksionon mendja jon ka thonë imam shafiju në livnë tja rrisale ka thonë el aqlu lehu haddun jenë tehi i lej ka thonë mendja, moj ma e mengta këtë regull nëse e kuptan e kuptan fejnë Allahu të bare kjo e teghala mendja ka ku fiku përfundon mendja e me e meqë me shakëzistojnë në këtë dunjohë ka përfundim, ku përfundon atë, e ka një cak, e si ka mundësi kjo e cila është e përkufizume, e mëngët, e ka kufinë në vetë, si ka mundësi me përceptue, dhe me parafitirue, dhe me u gjitë në ata e cila është absolute pa kufi. Allahu te barek jo e tala. Ta Ande Allahu Gjallu Ale ka than, Elhamdulillahi, Rabbil Alemin, handi, falenderimi, absolut, i takon Allahu Gjallu Ale. Pse? Pse? sepse ata nuk ka mundësi për kufizuar kush. Dhe nuk e din se ç'i është Allahu xhalla wala pas Allahu xhalla wala. Kjo me tekst të pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam. A ka dikush që e njeh Allahun më mirë se pejgamberin alayhi dhe sallam? Kanë ndonjëtar kush pretendon se e njeh Allahun më mirë se pejgamberin selam, është kafir. Mo husa dy Allahu xhalla wala. Sa është i cili kaur me shpallje. S'ka mundsi dikush më njoft më mirë. Andaj, kjo rregull, avaneve do vi se Allahu xhalla wala ka presi fotave dhe cilësive të cilat Allahu xhallahu ala falenderohet për ato dhe ajo e cila neve na ban dobi ti ne uqban mujid mendjetona në cilcit Allahu xhallahu ala edhe pse në këtë libër ka kapitë të veçantë se si msqohen emrat Allahut te bareke ותאלה në hadith nga aswat ibn sari' radiallahu an në një shok i pejgamberit sallallahu alaihi dhe selam thotë qultu ya rasulullah يذا شع يا رسول الله اي پیغمبري صلى الله عليه وسلم الا انشدكم حميده حمدت بها ربي تبارك وتعالى اتي ترغوي دي سافالندريمه ده ديسا شپره يا فالندروسه تجلاتوني يا ياب ويا پرکاتسوي زوتي تم الله تبارك وتعالى فقال صلى الله عليه وسلم فاي پیغمبري عليه الصلاه والسلام اما ان ربك ربك يحب الحمد كا ته ندي سزوتي يوت ايدون فالندرين الله جل وعلا دهن فالندرين E dhën shum falandarimin? Ma dhe në ka kriju për me falandaroo Allahum Jalla wa Aala Kri të mirë aqqa në jepë Allahu tebareke wa ta'ala Jel sa mirësit nga e para dër ta'afunit Së nai ka dhënë Allahum Jalla wa Aala Për posin aqqa me për? Me thënë alhamdulillah Kjo em lo në kri të? Qër kanë me hërthën së më dhëmët? Kjo em lo në kri të? Thotten nga mehri sallallahu alaihi wa sallam I dha qulte alhamdulillah fa qad shak kur thosh alhamdulillah e ki falenderoj Allahu xhalla wala dhe sa ka shtua ti ston Allahu xhalla wala mersi hadithet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasalam afdhalu dhikri la ilaha illa allah wa afdhalu dawa alhamdulillah per meja Allahu xhalla wala ma e lorta ma mira es la ilaha illa allah dokjo nukadishim sepse la ilaha illa allah mbi la ilaha illa allah çndron qiell edhe toka A doja shtogun e madhrin Allahu Xhallahu Ala me fjalën la ilahe illa Allah që ndron qiellin i cili nuk lëviz dhe nuk vjen. Kjo tokë e cila e mban stabilitetin e saj dhe nuk i merr njerzit dhe më shkatrrua dhe më jashtuesua dhe nuk dridhet me fuqitë e mëdha. Këtë kjo është ndërtuar me la ilahe illa Allah. A besimtari do të më përsërit fjalën la ilahe illa Allah. Dhe duhet të kuptoj kuptimin e saj na. Dhe duhet më ullov në zonjën e kuptimit të fjalës la ilahe illallah. Andaj njerëzit nuk kanë gabuar kur kanë thënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "N man qala la ilahe illallah mukhlishan min qalbihi thumma mata alay, dakhala al-janna." Kush thot la ilahe illallah sinqerisht me zemratina, futet në xhenet. Futet në xhenet. E lanë zemëmi. Mirpo jo sigurisht morzit. Me thon, po me kuptuar dhe me jetuar me këtë fjalë. Po, a i cili jeton dhe kupton këtë fjala, i futët në gjenetën Allahu të bareke Se që kjo është qilimi i kriimit të njerëzve Pas a i thotë për nga mevi sallallahu aleyhi ve sellem Ma en'am Allahu ala abdin, ni'meten, fa qali alhamdu lillah Allahu gjallu ala, që ka dërgu dikujna një nimet, një begati Qëfar dhe qofë begatije? Mati këtë begati që ka dhe në Allahu gjallu ala Dhe mledhi këtë me një venë dhe pas taj thot për nga meri e se zem fa kal elhamdulillah nëse thot elhamdulillah ama jo vesh me gju po me zemër dhe me përceptim dhe me shpirt se kit kjo është prej Allahu gjellëvale unës kam kur gjon këta kit begati qka i kiti prej mendjes dhe fizikës dhe shpirti dhe pasurijës nëse thot elhamdulillah falenderimi takon Allahot unën nuk i kam kryu këto asë që i kam mor këto pa Allah mi ka dhonë Nëse thuq kështu, thot pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, illa kana alladhi ata afdal mimma akhadha. Vetemsa. Kjo shprehje alhamdulillah te Allahu esh më e madhe se kita shakavon. Kjo është ajo që Allahu xhellahu alejkel kërkon praneve. Me falënderim Allahun te bareke wataala per mersi atina. Thot pasaj nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem hadith ky tjer, law anad dunya bihadafira. Ne jona ket hadith nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem sikur donjaja bi hadha firha me ket komplet qoshet e saj pin qoshen qosh, qosh. fi yadi rajul ish na dorr ne nje njerit thum ne qal alhamdulillah pasaj nje njer i thot alhamdulillah falendërimi i takon allahut e varet qoha taala sikur se ka pas tha suljmani alayhi salatu wa salam e ka pas donja pin qoshen qosh ama i ka than alhamdulillah alhamdulillah ila kan alhamdulillah afdal min dalik kishtemecen falenderimi keti robit ne allah o xallahu ala ma amir seket dunyan sha konta ksto es pozita e allah o xallahu ala ne dunja andaj allah te bareke o taala nuk i mot njerzit me varfri dhe me fasuri andaj e bubekri ka qen i pasur shume i pasur o meni ka qen i pasur abdullah abdurrahman ibnu aufi radiyallahu an ka qen i pasur A do me thonë se është ma i dopt dhe ma me pak vlerë se si një sahabi që li ka qenë shumë i varëfër? Ja. Ma dje e bubekri futët i pari mas për nga meri sallallahu a sëllim dhe gjennetin Allahu Gjellu Adem. Në dhe dhe sa transmitime, 500 vjetë futët mas o meri, radhiallahu anë, 500 vjetë mas e bubekri. Kitë kjo, qishë më dhe me thonë di kush, pa e bubekri ka pas pare, e bilali akoni varëfër, Ebu Bekri s'ka angërë që tek E Bilali ka angërë që tek E kështu me radhë E Bilali asë provuhe shumë Ebu Bekri Sepse Ebu Bekri Ka hitë e këzëjmër Ebu Bekri Dihëka që s'ka hitë e ata tjertë Për nga meri sëllë Allah e sëllim ka than Lë u zinët Më u pas peshue Imani umetit tem Këtë imani umetit Këtë imani i umetit Dhe nga ona tjetër imani e Ebu Bekrit Kishtë me peshu edhe kishtë me randu Emaoni e Bubekrit Andajtë e ka Allahu të bada kjo e tala Nuk duhet më mashtru Ma të sufizmin e rajshum Ma të dërvishizmin e fals I cilë nëse njëri është i varfër Edhe shtirët sufi Dhe ka jetën e pështir Nuk do me thonë se kjo është i dashur të Allahu Gjellu Ala Argument ma i malë është Se në histori Të krishtarët Njerëzit e ka në në dunjojën komplet e kanë lanë dënjonën komplet është më shenjë për hirtë Allahu Gjellewala a i bandobitë Allahu Gjellewala? ja ka thanë Allahu Gjellewala lo, me gjithë lodhjem me gjithë lanën e dënjonës tasë lanën e dënjonës kanë me ufut në zjarin për vluës andë jo mërë këtabit një ditë prej ditve pasi që është bohë e mirë i besimtarve ka dalë jashtë dhe ka pohë largë një prift i raskapit në ibadet si Passatina. I raskapit e ka lënë në dynjën as kët i madh në dynjë dhe ka fillu Omeri me çaj shumë më të madh. Dhe kanë thonë, "Ja Amir al-Mu'minin, ma abkaak? Çka të bën me çajit?" Tha, "Hadha çikjatun boma me çajit." "Kujaton boma me çajit?" "Së." Tha se ma përkujtoi fjalën e Allahu xhallahu xalla wala, ma përkujtoi fjalën e Allahu te bareke we taala tasle, naran, hamje, kanë me ufutë në zgjarin përvlus. E pse? Edhe është raskapit, edhe është lodh, edhe është dërmue, edhe kalon dë njojën, edhe apet zgjarma. Po, pse? Sepse të kalohu gjellohale nuk shkohet sa ma shumë me majtë. Dhe sa ma shumë që njëri ju e raskapit vetë vetën, ja. Po shkohet me rukë të pastër, duke ndjekë për nga merin, sallallahu, Andaj du të me kuptu mirë këtë mesele Sa Allahu të barëkja wa ta'ala Në ka kryuë për me fanenderu Allahun gjelle Andaj Allahu të barëkja wa ta'ala Ka tha në livrën e tina El malu e el benune Zinetul hajatit dunia Pasuria dhe fëmijët Janë zëbukurim i kësaj duniaje Njerëzit papare Ska në mundësi me para mendu jetën Edhe papasarrus Ska në mundësi me para mendu jetën Mirë përdo të Allahu gjelle ola Këtë kjo është zinetul hajat Zbukurim i kësaj donjaje, al baqiyatu as salihatu, derisa veprat e mira te Allahu xhallahu ala khairun inda rabbik, jan mat khairat. Te Allahu te baraka wa taala. A dhe besimtari duhet mos u mashtru me jashtmen, por duhet me i lip realitetat, hakikotin e sendeve, dëvërtetat e sendeve. Si ma adhuru Allahu xhallahu ala dhe si mia çellut e vërtetës. A dhe ka than Aliu radhiallahu an kemi muridin il haq la ju sibu sa njëri e do të vërtetën la ju sibu së mullë dhë mja qëllu e së mullë dhë mja qëllu e andaj duhet me lutë Allahun të barëkja me dua, me lutje dhe Allahun të barëkja me të furnizu me dhije për rrugën e vërtet pas taj ka thonë ka pru edhisa të nësmetime nga Ibni Abbas i dhe Aliu radhiallahu an se dhe fjala me vërtetë Thot hoja se hamdi është shpreja dhe trajta Më e madhe cila falenderuëtë Allahu, të barëke, të barëke, të barëke Wa të ala Pas të kë thonë Ahmeduhu, subhanahu wa ashkuru Wa min mesawi ameli, astaghfiru Pas të kë thonë Vajdoj me falenderuëtë Allahu, të barëke, të barëke, të ala Wa ashkuruhu Dhe jadrejtoja tila bë dhotat dhe falenderimet Wa min mesawi ameli, astaghfiru dhe nga veprat ekcija të mia kërkoj falje për Allahu xhallahu ala. Kështu ka thënë tradita e ulëmave. E kam falendëruar Allahun xhallahu ala çdo frimare të tyre. Edhe në libr duke shkruajt, mos fol më duke duke ndajta. Mos fol më duke duke i mbushë me zgjistat e tyre. E kam falendëruar Allahun xhallahu ala shumë. Ana dietar kur i përshkruajnë ibn Temiën, thoi nuk ka as pa vetëm se dua ti duke luviz. Çka ka bë? I bon qaimi sadaka për mendi Allahun te barekehu te ala e kapërmend Allahun xhallah xhallawala deri sa një ditë për ditë i thash Ibn Qayimi i, i thash Ibn Taymijes i thash o hoj ti pren mëngjes deri në drek nuk mërish me libra as nuk mërish me lexim po vetëm e përmend Allahun te bari kjo te ala ka thonë mos më përmend kta unë nuk munda nuk mundi mungrit në koh s'kam mundsi mungrit koh ana se, fort, nëse ngrit mi në koh nuk do më thon se jena të fortë nëse Mesajji Allahu Gjellewala Al në të kështë i randë. Mesajji. Feja Allahu Gjellewala Al është i randë. Këta e ka përminda Allahu Gjellewala në surën e parë që ka zhitë me nga Meri sallallahu alai sallam. Inna senulqi alejke kaulen thakile. Mejeve jena duka zbrit tyje një fjalë të randë. Jo të letë. Të randë. E si bartë të ki mesajji randë? Duk e përfësërit shprejen e Allahu Gjellewala. Al Gjithë shka që ka me jemënin Allahu të barek e vëtëala Duhet njeri ju me përsërit këta Dhe kështu i letësohet rukëtimi drejt Allahu gjelle Gjelle vërë Adhaj ka thonë Hoqa vazhdoj me falenderu Allahu të barek e vëtëala Dhe thotë Ka dalim me sëprejes Elhamdu lilla dhe Ahmedu hu Elhamd është falenderimi I takon Allahu gjelle vërë Ahmedu hu e falenderoj Tila është ma e madhe Falenderimi të akunallaut, apo e falenderoj? Hoxha thot, falenderimi të akunallaut është me më, më dhe. Pse? Sepse është fjali kalzuse, lajmëruse. Falenderon, Allahu në gjellewala vazhdimisht. Pa më pasishe e falenderova une, ase falenderova, aja i falenderum. Andoj fjala, falenderimi të akunallaut është me më, më dhe. Andoj për nga meri së rësem, kërri ka filu, khudbët e tina, ka thonë, innelhamdelillah. Vërtet falenderimi të konë Allahu në gjellë vë hala. Pse? Sepse Ahmedu hu e falenderoni Allahun në gjellë vë hala, ti tash pë falenderon. Ana jeshtë i falenderu me dhe ti kurse falenderon. Andoj dhe togja, fjala e falenderoni dhe fjala falenderimi të konë ati, ka ndalim. E dytë është ma e lartë, e para është ma e do. Pas e ka thonë, ka thonë Benga Mejdi sallallahu alai sallam, kelimetani, habibetani, ilarrahman. Dë fjallë, te dashurat tek rahmani tek ta allah tabaraka ve taala hafifatan alel lisan yantale ta per xhu edhe se antale ta per xhu na apet si shqiptona apet nuk e shqiptona hafifatan vallahi nuk kam ale se me thon subhanallah ama nuk e thojna ko ka defekti ka thon ibn qayimi defekti esh te mbushja e zemras me xhunoje dhe xhunoje kur vendoset ne zemra e njeriu shejtani ka material te kaj ka lonë djekse ka benzin të kaj dhe ajma atë benzin punon të këti dhe derisa ti jep material s'ki mundë qime përmend allahu në gjellë o ala s'ki mundë qime përmend a në du të milan në mëkatët që ka thonë asen basriju një njeri i cili ban mëkatët ditën s'mullë të më falë natën s'ka mundë qime haroje nëse ditën ban mëkatët nuk mundë është më falë natën pse? ka thonë sepse allahu në gjellë o ala nuk do me folë pos me të pastrit sepse me falë natë në namaz dhe me thonë me falë me Allahu në gjellëvala sa i zvrat në cilën e dunjojes dhe i lip njerëzit ku janë ropë të tina e nëse ti e i ndotur Allahu në ruj dhe në pastrofë s'ka o mundësi me falë me Allahu në gjellëvala andaj edhepse janë khafife tani, të lejta alellisani në gjuhën e njeriut, apet të këna janë të randa, thakile tani filmizan, janë të randa në peshorën Allahu në gjellëvala janë të rana, pësherën Allahu të barëk e vëtara, Subhan Allahi wa bihamdihi, Subhan Allahi l'Azim. Al Subhan Allahi wa bihamdihi, Subhan Allahi l'Azim. Al këto duhet me përsërit vajqdimisht. E duhet me falëndëru Allahu në gjellëvara me këto shpreje vajqdimisht. Pastaj, ka dhanë hoja se hamdin Allahu të barëk e vëtara e ka përmenë në shumë prej ajeteve të tina dhe vajqdim thotë wa mim mesawi Dhe prej të këqijave të mija, a ka di kusht që s'ka të këqija, a ka di kusht që s'ka të këqija, s'ka. Djetarë kanë thanë, në gjdo libër të të tëre, se s'ka njeri i cili është i pasër nga të këqijat. Mirë po, besimi jonë, bindja jonë për këta djetarët, është se këta i përmenin këtë formë të këqijat, mëkatët e mija, na nuk në lejotë pri kësaj me mendu se ata kanë bëhë mëkatët mdoja, edhe se ata e ngonë gjitë mështi qkoj e mendja dikuj të kështu pa ata prej modestisë të madhe dhe atë që jume kan ull vetën par Allahu Tebareke o etala janë shprej me kësi shprej dhe prej të këcijave të ndytave të mija kërkojnë fali prej Allahu Tebareke o etala dhe kështu duhet më konë robit kështu duhet më konë gjendja robit pa morë për asyshë sa kimri në adhurime në dituri, në shkall të Allahu Gjallavara dhe në sakrific tia robi Allahu Gjallavara اي تاكمو منسو ولا تملن تستكثر كاثن الله جل وعلا سوره المدثر ولا تملن تستكثر كود باشمير مساشيف شوم كورد باشمير كورد بون باشمير مسدوكوشوم سبب اتاكمونسو الله جل وعلا هذا ابن حازمي كاثن من كلن تمير لافدرونا من كلن تمير لافدرونا من ليبناتي تهذيب الاخلاق نقذاننا الروح من كلن تمير لافدرونا Unë e kanë qenë një pikë ujë. Ajë më ka kriju. Ajë më ka nëzirë për bërë këtë në nësë. Dhe ajë më ka rritë. Dhe ajë më ka zhvillu dhe më ka... Më ka dhonë mendja me shpirtin dhe rrëskun. Dhe më ka furnizu me dije. Dhe me adhurim. Dhe me islam. Ajë ketë mi ka dhonë. Qka është e jemi? Muë e ka dhonë mjetë vetë me dhonë. Alhamdulillah dhe astaghfirullah. Falindaraj Allahun Gjellawala. Andaj njëriju, kur dhe ku të mendojë se të mirat që ka i ka aj, janë tatina dhe haronë Allahun të barek e o të ara këtu fillonë dhe vijimi edhe nëse petë ku prej për jash dhe duke jetë e udzumit këtu fillonë dhe vijimi dhe nga meri sallallahu aleyhi sallam një qënëherë në dit i ka kërku fali Allahu një qënëherë në dit dhe djetarët i ka në kërku fali Allahu të barek e o të ara shumë, pasaj thot minë ameli dhe prajeme kësijat du të mja përkac vet الله جل وعلا تميرت الله تبارك وتعالى استغفره كركوي فاليه بري الله تبارك وتعالى پاسته ذات وَأَسْتَعِينُهُ أَلَى نَيْلِ الرِّضَ وَأَسْتَمِدُّ لُطْفَهُ فِي مَا قَضَ كركوي نديه من الله جل وعلا اپا نديه موهم مفوطيًا الله تبارك وتعالى كتا عري كناسين اتي كناسية Dhe sinimi i knatësit se Allahut është kulmi i cili duhet me qenjën për besimtari. Në këtjetë, nuk jetojnë e për tjetër, pos me arrit knatësit e Allahut Gjellu Ale. E kutë arrit kjo pitë, arrit në krejtë cendet. Nësë Allahut knatësit veneve, krejtë cendet në jepë Allahut Gjellu Ale. Krejtë cendet në jepë Allahut e bare kjove të ale. Andaj në gjëneta ka mundësin, më ju mungu diqka atënëve. Le humma jeshe une fiha. Allah o xellahu ala qadan atakan çka të, të dëshirojn ata pse radhiyallahu anhuma raduan sepse fillimisht është kënaqshme ata andaj thot hoxha poeti vazhdim astaeenu ala ni rida kërkoj mbrojtjen dhe ndihmën e Allahu xellahu ala çe ta arik natina Allahu xellahu ala wa astamiddu lutfehu fi ma qada dhe kërkoj Allahu xellahu ala për buqsi sëtina që të më mundsojet kënaqshna me kadern natina tërkoj për e butësi së Allahu Gjellewala që Allahu të ma mundësoj e të knatës nga me kaderin e tina pse? Fëtë Allahu Gjellewala ma asabemin mosibetin illa vi idhni illa s'ka në një fatkeci si që ju gëdet juve vetëm se me lejen Allahu të barike vëtë s'ka mundësi në këtë univerz në këtë existence s'ka mundësi me lëviz dhishka s'ka mundësi me lëviz në më një absolute vetëm se Allahu i ka dhonë leje me lëviz Pondri shka mund të më lëviz. Edhe shkavi kur lëviz. Edhe qafiri kur habuk. Edhe jo besimtari kur habuk. Edhe mëkatari kur e bën mëkatin. Edhe na kur i bojnë mëkatet. Edhe na kur i bojnë të çtia. I bojnë se Allahu na edhe kër i mundson. Na dhe mëkatet kur i bojnë, Allahu na shafmeve. Edhe na i mundson me vota. Sa i më dosh, na ndala për, për atë rë. Kjo është kaderi Allahu xhallahu ala. Kështo është fuqia Allahu e Allahut te bare kio te ala. Kështu duhet mi kuptu sejndët. Nga onë Allahu Gjellewala. Ndhe dhe të hoqa, kërkoj prej Allahu të barë kjo e të alë, që të gjdo sen që ka më ka të caktue, prej të këqijave dhe të mirave, që të mamuncoj e të jemi knaqën më ato. Sepse knaqësia e fiton shpërblimin e fatkecijes. Kër knaqës shme kaderin, e fiton knaqësian dhe shpërblimin e caktimin. Pasaj dhe të Allahu Gjellewala. Wa me ju mimbi Gaudit me fatkeci dhe i beson Allahut. Çka ka për qëllim këtu i beson Allahut? Besimtari, edhe ai cili nuk ban savar me fatkeci, nuk do mëson si beson Allahu xhallala. Këtë ka për qëllim. Wa yu'minu billahi knaoshet me kaderin. Ai di se për Allahu xhallala ka ordhën. E يهدي قلبه. Allahu xhallala yaceton zejmën. Yaceton Allahu tebaraka ve teala zejmën, etina do asht të knejë me taktimin etina. Do asht të knejë me taktimin etina dhe hadith Nabi Ahmed sallallahu alaihi wasallam ka than was'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Kjo është kulmi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun te bareke o taala, o Allah, es'aluka ar-ridha ba'da al-qada. Kërkoj prej Teje te me mundsoj me kënaqsh pas taktimit. Ti cakton. Teje e krijon, realizon taktimin tan. Unes kam dorë kët pikë. Më unë të që kërkoj për e te e është mundëco më më kënoq me ata. Mundëco më të praloj që ështu që është bërrit ti. Kjo është kulë më që ka duhet me kërku e besimtare. Duhet me kërku për e Allahu të barë kjo e ta tala në gjendje të mirë me falenderu Allahu në gjellë o ala. Ja, ala Dawud, i'malu shukra. O, familje Dawudit, punoni falenderime, falenderoni Allahu në gjellë o ala. Dhe kalilu min ibadija shëkur, sepse prak ka thot besimtari inna lilla ajetet kanë dërlidhen në mëzveti inna lilla na jene ta Allahot inna i leji ragi un dhe te ka Allahot këra mukthije dhe këto dja jetet kanë rol të malë në jetën e besimtarit e para se gjdo sanë për i fatkecive është prej Allahot dhe kjo afreskon zemën e Allahot aji vetë pronë qka doje me mua unë jam i tina i leji yrja ung çada me than se kjo fatkeci ka me pofundon i dit kjo strov pofundon i dit dhe kjo zullon pofundon i dit dhe kjo katastrof me kjo donjash ka jetoj njerzit ku vrahen fëmia dhe ku masakrohen njerëz të pavajshëm pofundon i dit o ileyhi turjaun dhe te allahu kena mu kthie e ai djikon atje pa ai djikon atje kjo e freskon zemra kjo e çetson zemra kur te hash zullumçarin se e tepron çdo kufi te zullumit dhe vdes pa jo amor hoki a thu wallahu xalla wala kjo te ka caktuar donje ne jo wa ma kana rabbuka bi dhallamin lil al abid allah nuk i ban zullum rubbete tina s'ka mundi ni fmi pa fajshim i cili sa ka lind masakrohet me manire mator prisht te masakrimit dhe nje nje prisht nje zullumçar ni xhakpiras Me ishi ju të mirat e Allahu të barek e ota ala Pa ku fi Dhe vetëm një urdhër Mushkatru qitetë dhe shtete Dhe Allahu gjellohala me langta Ska o mundësi Dhe i lejihi të rgjeon Kjo është ajo që ka ata se kuptojnë A ma lusim Allahu gjellohala që nëta kuptojna Dhe i lejihi të rgjeon Të Allahu këna më këthije Dhe mesneve dhe Allahu gjellohala Ska kërkush As me lau që as pe nga merë as kërkush Ve të mëna me Allahun të barëke wa ta'ala Kjo është pozit e ronë Kjo është pozit e ronë Andë Allahu Jalla wa ta'ala ka thëan Vë menë khafe meqa me rabbihi Fë lehu gjennetan Kushi frikësod Qëndërimit për Allahu Jalla wa ta'ala A i ka di gjennete Kjo është ajo cila duhet me pasë besintari parasish Qëndërimin masë të tina dhe Allahu Jalla wa ta'ala që ndërin mës tina dhe, Allahu të barike, dhe Allahun të bareke, dhe kjo e ndihmon njeri ju në që mëknatë që më Allahun të bareke, dhe më ju largue gjunave. Pastaj dhe të hoxha, vë ba'du, pastaj, kjo e fjala vë ba'du, ju e ndëgjoni shpesh, vë ba'du, emma ba'du, e këso që është hadithin e për nga merit, sallallatës sëllim në khudbën e gjumajës dhe në filimin e derseve, qëka dhe me thonë vë ba'du, vë ba'du, Dhe darka ton. Pasti falenderohet Allahu xhallahu ala dhe i thurën lafzat Allahu te bareke tu ala wa ba'du pro. Pastaj filloi temën te cilan po duam te filluam. Domthon kur ta dëgjoni wa ba'du e ma ba'du dohë ja fillon me me filluar leksionin. E ma ba'du, domthon tash filloi temën te cilan duam te filluam. Dhe ndarë dhe deri tash e falenderoj Allahu xhallahu ala xhallahu ala dhe pardonë wa ba'du. Por shemb kur je duke fol për një temë Për një temë Dhe do me kalun tjetër temë Thu e vaadu Dhe e kalun tjetër temë Kjo se i përket Shprejes e vaadu Inni biljakini e shhedu Shahadet e ikhlasi e la juqbedu Thot autori Une me bindje Dëshmoj Dëshmin e shahadetit Me bindje Dhe djetarë kanë thonë Ho gjalartë Kër shkryin tema Në fillim Kull e farënderojnë Allahu në Gjellewala I bin qasë i shpreje Të cilat aludojnë për temën Që ka do me folën, bëjshdim Andaj shifni ogja, në fillim E farënderojnë Allahu në Gjellewala Ta shtoj, thot Inni biljekini eshë hëdu shahada Une dëshmoj shahadetin Që do me thonë Që une në këtë librë ka me folën për shahadetin Ha e qartë E ka pru e shprejnë e shahadetit Këtu nuk, duke dhonë I sharetë edhe e farin dhe rënë allahu jalla u ala edhe e dhe shmonë shahadetin dhe ban me dhije se une në no kët libar ka me fol për shahadetin shahadet e l-ikhlasi edhe e la juqbedu shahadetin esencialitetit dhe fjarës ma të lart edhe e la juqbedu që nuk gudjan ma dhuru kërkush pësë allahu jalla u ala shahadetit cilë është është edhe la ilaha illa Allah është edhe muhammadan rasulullah kjo është objekti edhe të temat cilë diskutohë kë gjithë qka qka të ka të bojë me shahadetit dhe qka e prish shahadetit dhe cilat janë obligimet e shahadetit dhe dine se kjo është tema ma e madhe qka existon në bot dhe në këtë tem nuk ban mungut si kur që e ka përmend hoxha në fund dhe se koha nuk përmton hoxha në fund dhe ka përmend se muhe më shkërku me shkujt në këtë tem edhe pse kjo tem është ma e madhe se kitë dunjoja dhe kitë qilë dhe kitë qka existon vetëm Allah u zhe le që e dhe njeri u se kjo është tem e madhe dhe e lartë, dhe Allah Gjellel ka kriju gjithësem për këtë tem. Aja vle njeri u më ngutë këtë tema? Aja vle njeri u më smedha në mundin maksimum në studimin dhe mësimin e kësaj teme? Kurse njeri u është kriju për këtë tem? Andaj kjo e para, se reziteti në këtë tem dhe më zëngutja në këtë tem dhe dha nja maksimumi në studimin e kësaj teme është preja sajtë që e kuptojna prej sh që nuk banë mungu të këto mesejle, për duhur nga dal, nga dal, duke i sudhjuhë një mas një mesejdet, bil haqqi me luhun siwa rrahmani, thot nuk ka mërit, me luhun, të adhërohet, bi haq, me haq, siwa rrahmani, pos rrahmanit, së mëriton më adhëru kërkush pësë allahu gjellë vë ala, a në edhe kjo është isharat, se në këtë liber, dhe të flasmi, për haqin allahu gjellë vë ala, i c është adhurimin dhe i tina. Du të madhuru ma Allahu gjellewala në mënir absolute. Me në gjellë anë ajbin po anë nukësani, i cili është i pastër dhe i dëlir dhe i qiltër nga gjdo nukësan dhe nga gjdo mangësi nga gjdo ves dhe nga gjdo send e cila ka mund timi o përkacue kërjesave, Allahu te bare kjo e tala është i pastër në këta. Andaj hoxha, në këtë në këto vargje, ka bo me ish, ish aratë se në këtë libor dhe të flasmi për shahadetin dhe të shakolidhe me shahadetin dëshmijën se la ilaha illallah është sendi ma i lartë për të cimë neve jemi kriue dhe parathonja e dytë e hojgjës është se cili është obligimi parsor i pari para namazit cili është obligimi i parë dhe jështë se për shka jemi kriue cili është obligimi qka neve Allah u gjellona ka kriue Allahu Gjellar nuk nga ka kriwe që të gjitë min epshe, asit hajna dhe të pina, dhe asit qërodit mi pas dunjojës, dhe asit gjitë mi pas dëshirave dhe tekave dhe të kanëmeve tona, jo. Kjo është sinimi kapzhve, kjo është sinim dhe qalimi kapzhve, dhe asatës e të janë si kapsh, dhe sa vestimtari, duhet me dit sinimin e ti dhe këtë dunjo, se Allahu Gjellar ka nderue me mendje dhe me si dhe me vesh dhe ka mu përgjigj Dhe kam u marr në pyetje për çdo send Çka Allahu te bareke ve teala e ka ndëruar me ato, vazhdojmë me lejen Allahu te bareke ve teala në lëzrat e arsme, losim Allahu xhallahu ala, që Allahu xhallahu ala ne mësoni me kuptueshë shahadetin, ashtu siç Allahu xhallahu ala e ka zbrit shahadetin losim Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhallahu ala ne mësoni me kuptue fejan, ashtu siç e ka zbrit Allahu te bareke ve teala fejan dhe jo ashtu si na mësoni me kuptue fejan losim Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhallahu ala ne mësoni me kuptue. Për nga mejri sallallahu alaihi sallam Ashtu qka ka dosh me thonë për nga mejri sallallahu alaihi sallam Dhe jo, ajo qka muja me këptu Për e fjallve Të tina lusim Allahun të barike vëtala Që Allahu gjellewala Na i letoje mësimin e akides dhe besimi Dhe Allahu gjellewala Na i morë e shpirtin duke qenë Muslimanë ve sallillahum Manë në nëbiyinë muhammedin Manë në alihi Sahabatihi e jmajin